Bueno, <risa> zezai horain hitz egitea. Leinik eta behin eskerrik asko, emakumea bertzale egon bosgaren topaketa feminista hauek, posible ginditu zuen guztiei, bihotz bihotzetik, barru barrutik, mi esker. Muliki jadetzen hasi ginen Darrez zapaltzen zela zapalzen hasi gara urartzen Euskal Herri askera ikitzeko beharrezkoa erritar guzion askatasun eta eskubideen bermea. Baita Euskal Gizartearen erdia, baino gehiago garen emakume honak ere. Zelan ikustarazi ere, ba, e, greba horretan, emakume honen parte hartzea zelan bultzatu eta baita ere irudikatzea ba, bereziki emakume hoi reformaamorriz eta bai guztiak e, omodu horurttitzatean eraingo digutela eta e, horren aurrean alternatibaua berriak behar ditugula ez? E, Beno bat Haiierronen muinan izaera politikoaz hausnartzen e, aritu gara eta horretarako sistema patriarkal, eta kapitalistak duen sexualitat ereduaren inguruko hausnarketa bat egiten saiatu gara egungo eredu heterosexualual, koitalaz aritzuz alegia eredu hau eta Euskal Herri feminista bat eraikitzeko bidean sexualitate eredu berrietarako irizpideak e, azaleratzen saiatu gara eta bideo horretan e, sexualitatea plazerraren kudeaketa bezela e, norabidetu dugu hasteko e, e, ondorio nagusia kudeaketa honek feminista izan behar duela Eta egungo eredu patriarkal, kapitalista borrokatzeko seksualitatea ezinbesteko esparrutzat e, hartu dugu. Eta irautzarako espazio gisa e, ulertzen dugu. Hauz nartzen eta praktika politikoa definitzen jarraitu beharreko gaia dela e, zehaztuz e, amaitu dugu taierrarekin. Bueno, gero ondorio bezala bai pentsatu duguna izan da, ba, bueno, basela garaia topaketa feminista batzuetan arteari txoko bat eskaintzea, arteak daukan eraldaketarako potentzialitateari buruz egitea eta feministok ere e, tresna hori erabiltzen astea modu kontziente batean, eh? Baselan guk sortzen ditugun e, irudi guztietan edo gure aurrera ematen ditugun borroketan, pues praktika artistikoa izan aldela beste bide edo tresna oso zire legi bat, ez? Eta interesgarria, baliagarria eta berria, ez? Eta horla eraldatzeko baita ere realitatea. Eta, bueno, ba, hor sortu dugun bideoak eta materialak, eh, feministako webgunean zintzilikatuko ditugu, beste guztiek ere ikusi alizateko. Eta holaxe. zesera ikitzen ikustezik guztia biztaratzen bihuz duz geure bunua gianzten gorkultzak gozatzen Soberasgarria izan da maien guru ba gehien bat e, garantzia asko ematen diogulako autodefentsa feminista hildoaren transmisioari, ez, garantzitsua da hau zago transmititzea, eta azkenean ez, ba, emakume horiek ditugun esperientziak gure artean transmititzea, izan ere elkartasuna da autodefentsa feminista oinarri bat, eta guztiok dakogu zer esanen, guztiok gure, gure artean ikasten dugu, eta horizontal tasunean siniesten dugun, ez ba, gure artean e, ikasi eta landu baritugu gure gaitasunak. Horretarako alemaniako gero bigarren tartean bat taller praktiko bat eskaini digute eta Kristoan subiroa izan da, ez? Ba, hor 60 emakume egotea, hori ba, ez, gai gure barruko indarrak aderatzen, munduetan ikusten zen nolako gaitasunak ditugun eta, e, ba, ez, e, ikusten nola guztiak elkarrekin eta elkar babesten eta zaintzen, ba askoz ere gehiago lortu dezakegula, ez? Azkenean ez dugu horrelako salbatzaierik behar. Bueno, zaintzako tailerrean, eh, ba bueno, ben, ba, ponentzi desberdinak ta bueno, en, aipatu dana da gehiho gutxillo, ba, sistema ekonomikoa sostengatzeko elementu klabea garela eta hortara kondenatu gaituztela, E, horrez gain, ba, egungo sistema ekonomikuen merkatua e, zaintza proedore bilakatu dela, zaintza ekonomi irabazietarako ba espazio bilakatu ez. Baina honek dakarrena ba, e, egoeraren ba, okertzea dela ez, emakume hongan ba, jarraitzen deulako bazaintzaren ba, ordaindu gabeko lanan ba, ardurarekin. E, baitare, e, bazaintzaren garrantzia eta beharra zitzein da ta, bueno, ba, Bizitzeko ezinbesteko elementu bat dela Baina zaintza kontzeptuaren aldaketa aipau da Eta honekin ba, lanaren banaketa ba, aldatzea ezinbestekoa dela ta, Ondorioz ba, ateadetan e, konkluzio garbienetako bat izan da ba, eredua akurtzaile eta berri baten beharra e, Azpimarratu dela Eta bueno, ba, alternatiba zehatzak aurrera eramanez eta zarean eh, antolaketaren bitartez. Prostituziaren taierran, amaia laseras aukera elkarteko kideak Euskal Herrian prostituziaren egoera mapa egin digu, eta e, azkeneko tendentzia Europar komunitatean e, prostituziak aletatik atera tzearena dela, bai e, prostituta kriminalizatuz edo eta... E, bezeroak kriminalizatzearen bitartez. Ondoren taldeetan han banatu gara eta zeharka edo zuzenean prostituzioaren gaia ukitzen duten galderak landu dira. E, adibidez, egunkarietan prostituzioaren e, iragarkiak egotearen alde, dauden edo ez, orlako gaia planteatu dira. Eta ondorio bezala eta haman komunean jartzerakoan Esta bai da horretan, ba, bueno, e, formakuntza eta gaiaren ezagutzearen beharra ikusi da. Baita ere prostituten hau entzutearen beharra. E, aurrera pasua kemateko berez oso komplexua den. Esta bai da honetan, ba, e, jendartean dagoen estigmatizazio handia dela eta batez ere. Eta ondorio gisa aztertuegu ba medikuek duten hezkuntza zentrista praktikaren ematen dutela eta ez dutela erreparatzen emakume on trataera zeifikoean bai medikalizazioa ere egogutzen dutela emakumearengan sistemak produktibo nahi ditu nahibait ditulako emakumeak belanean etxean eta azkenik ba hezkuntza naita ezkoa dela egoera hau aldatzeko Ba, bueno, eh, makume talde bat badago egiten ikerkuntza bat eh ingurukoa, ba nola kaldera ateratzen direnean, ba, bueno, bizitza duin bat eh, lortzeko da autonomia, bizitza autonomoald lortzeko bidean, ba xegoeraekin, egiten dute topo, es. Eta gero piska bat, ba hor egonda preso sozial bat eta preso politiko bat eh, kontatzen beraien esperientzia eta, bueno, pizkat banak eta hori egiten dugu, baina, bueno, kondutan hartu zerea hauen artean banistasun handia dagoela. Eta, bueno, oinarrian, ba, bueno, badakigu bat legetikazita espetzeko bat dintzetara, ba, jenero eredu hegemonikoa edo jarraitzen dela, beraz gizonez gizonez ganda goinarritua edo gozenosko entzat pentsatuta, eta, bueno, orkondutan izan bardu, ba, makumeok egoera espezifiko bat, E, bizi dutela baldintza espezifiko batzuekin eta hori guztia ba behar dugula eta batez ere ba mugimendu feministatik, es, ba beste inork ez egingo bestela. Iraka, iraka, el gara, irika, irika, salto egin plazasara, elkartu borro gara, amaika, amaika, egiten ari gara, iraka, iraka, el Salto egin plazara Sirrika, sirrika, elkartu borrokara Amaika, amaika, egiten ari, egiten ari gara Egiten ari gara Egiten ari gara Egiten ari gara Alde batetik Euskal Herriko emakumeak emakume torkinekin ditugun jokamolde aurreiritzi eta portaerak adirazi ditugu Etnosentrismoa ipatuta da, aurre iritziak eta jokomunde existencialista eta maternalista salatu dugu. Gero baitare, integrazio terminoa asimilazio hutsarekin ez nahastea e, oso garrantzitsu ikusi dugu baita eta gero baia estrategia dagokionean aurrabeirako estrategietan ba, e, puntu garrantzitsuena igual da e, denon benetako arerio bezala eteropatriarkatua markatzea. Eta horrekin batera e, atzerritar legea deus estatzeko e, e, baliabideak gaurtik aurrera martxan jartzea bueno, Gaurko mail inguruan Irlanda eta palestieniko esperientziak ezagutu ditugu bueno, Bertatik bertara edo behintzat bueno, lehen eskutik Eta, eta bueno, ba, Irlandako kasuan e, nik azpimaratuko nuke ba, Ba Bon, bueno, batetik eh, emakume era duten indarra bake eh, prozesu bat eh, abiatzeko, eta nola aldarrikatu duten haien espazio propioa behartzutela eta nola bultzatu duten e, parte hartze politiko politiko hori. Palestinaren kasuan, bueno, azkenen gatazkak ezberdinak dira eta eta bakoitzean badira ezberdina hartzen du, baina bueno, Palestinako kasuan nik azpimarratuko nuke, ba, erresistentzian e, bueno, nola resistitu duten emakumeak, gizonak ere, ba, ba go hartzeretan zeudenean, nola resistitu duten eh okupazioari, erresistentu dioten azioari eta bereziki nola postua eginduten e, emakumen eskubidean emakumeak haien e, eskubideen jabe izateko, es e, jabetze, jabetze hori eta e, bueno gaur egundo oso modan dago enpoderamiento hit hori, es ba ba nolaiek praktika eramanduten autogestioaren bidean. Ikusiena da e, komunikabidei presio handia egin bar zaiela oraindik ere Ba, hainbat e, albiste jorratzeko garaian, erreportaje egiteko garaian ba, inertziaz jokatzeaz gain, askotan onartu ez zinditugun ba, gaiak edo moduak erabiltzen dituztelako ba, dela batez ere e, indarkeria matxisten kasuen aurrean askotan justifikaziora jotzen dutela edo emakumea bera oza, erasotua izan den emakumea bera gutxi estera edo? maika egiteko alua kulua a a a ari urteetan borroka feministari eldu dio zuen guztiei eta bereziki euskal feminismoa sortu garatu teorizatu, egunero egunero eraman du zuen dugun guztiei gaur garena zurek egindako lanaren ondorioa delako egitekoa